Du lyssnar på Studentradion Falun, 88 Ha, ha, ha. Ja. Nu ska vi se. Och en mikrofon så där, ja. Det är måndag. Det är hög sommar i Falun i den lilla dalen. Och det spenderar vi genom att sitta inne i, ett i en nedläggd radiostudio på regementet Och eh, vara glad åt den lilla, lilla airconditioning som finns här inne. Ja, och jag är glad att det inte finns ett enda fönster i det här rummet. Så att. Det är riktigt svalt och skönt Till skillnad från hela resten av lokalerna Som är stekheta idag och det, Vad kan man bättre göra En sån här strålande måndag Hellre än att sitta inne och lyssna på Game Stations podcast Ja eller vill man vara framtidsportabel Så kan man ju dra ut sin laptop och sitta på varandra Ja precis det kan ni faktiskt göra Eller höja så, ja, det är jättebra Och sen kan ni säga vad ni lyssnar på hela tiden också Så att alla, alla vet Och så kan folk lyssna på sig själva Ja exakt, och så sprids vi som en löpeld men, vi sprids som svinpest Höll jag på att säga Fast det kanske är alldeles, alldeles för nytt För att man ska få säga sånt Det tar jag tillbaka Okej, okay. eh, <laughs> den som... som <laughs> pollen. Personen som just tog tillbaka påståendet är ingen mindre än Malin Söderberg. Jajamän, och personen som jag knappt ser här på grund av alla hans mörka kläder i detta nedslätta rum är ingen annan än den eminenta Kristoffer Erling som på sin fritid sänder en annan eh, podcast kallad Pixelpodd eller något sånt där utan min vetskap och därmed på sätt och vis är lite av en cheater. Ja, för fan, det är sorgligt. Det... Ja... Det, det, det är två vilt skilda saker. Det här är DirectCent, det här är Action, det här är Guts, det andra är en förinspelad podcast med redigering. Det är, det, det är intressant att liksom känna skillnaden. Jag har skillnaden. tänkt på mina känslor här. Vad sa du? Jag har tänkt på mina känslor. Och nej, bara nej, lyssnarens nej. känslor. Nej, nej, nej De kanske känner sig lite sviken här nu. Jag känner mig lite sviken. Känner du lite sviken? Jag känner mig lite sviken. Nej, ja. det här är still nej, number säga. one. Ja, okej. Okay. Puh Puh <laughs> Ja, precis. Och idag tänkte vi väl vara lite smått om man säger så. Vi tänkte väl ja, snacka Ja, det händer så jävla sällan. Ja. Men nu är det dags, nu är det dags Så vi tänkte väl ta upp lite spel som är på gång här Som vi tycker är intressanta på ett eller annat sätt Ja, precis Så att idag så ska vi prata om Det har ju varit två stycken stora eller demosläpp Den här äh, veckan Och det har ju varit Final Fantasy XIII Som har släppts i en japansk äh, version Via bara Playstation 3 Om inte jag har mig Och äh, Batman Arkham Asylum Som har fått en spelbar demo Väldigt, väldigt kort Och även fått en, några nya trailers Som ja. släpps Släck. Bland annat så fick vi reda på att vi kan spela som Batman's gode vän Joken. Det tyckte jag var lite intressant. Ja, det var intressant, jag visste inte. Ja. Nej, vi får väl gräva djupare senare i programmet. Ja, det tycker jag absolut att vi ska göra. Vi ska även prata lite mer om Bioshock 2 som har haft lite nyheter ute i veckan. Och som är allmänt, allmänt förvirrande. Och de har även launchat sin hemsida: There is Something in the Sea eller There is Something Beneath the Sea eller något sånt där. Ah, mystisk, ja, mystiskt. Det är en väldigt schysst hemsida. Jag vet inte om du kommer ihåg när jag pratade om Alonin i Dark 4 skulle säga. Pass. Man har gjort en helt fantastisk hemsida som skrev med vettnet ur mig. De hade, de hade ju allt det här oh, men det här är baserat på verkliga händelser och det här finns på riktigt och liksom de här tunnlarna under Central Park som, som ingen vet var de kommer ifrån liksom, det har byggts tunnlar där men de tunnlarna är redan byggda i befintliga tunnlar och vem byggde de tunnlarna det vet ingen, och varför flyger inte fåglar över Central Park i februari och, typ att, och det är så här dokumenterade fakta om att det här faktiskt inträffar och det var skitläskigt och jättebra och sen var spelet så sjukt jävla dåligt hemsidan var så många många Många, många, många går bättre Ja, jag spelar ju tyvärr demovisionen på det spelet Och jag tror jag klarade mig väl Kanske fem minuter sen Förstod jag inte vad spelet skulle få mig Att tycka eller tänka Det var bara allmänt förvirrande <coughs> åh ja. Jag spelade inte ens demonvisionen Jag såg demonvisionen spelas Och sen så tänkte jag FU och så ja. skit jag i det Det räckte nog bra det, det var nog ingenting du gick misst om Nej det tror jag inte heller Så det och så har vi ju Halo Och det borde ju veta Vad det heter För att jag stavat det fyra gånger För att jag råkar radera det var varenda gång <laughs> Halo 3 D-O-S-T -S ODST. Det var väldigt nära, väldigt nära. Jag måste tänka på att det är det där finska nyhetsprogrammet på SVT. Oldassatt! Od... <laughs> <laughs> ja, och med, det. Är... Med ursäkter till våra finländska lyssnare för att jag inte kan uttala finska. Vi, ja, vi verkar i alla fall ha två. För det är en här som har, går under nicknamnet Suomi. Suomi. Ja. Suomi. Och sen vet vi att Hurvila brukar kika in from time to time. Men han kommer ihåg. Ja. Och han är också finsk. Ja, det... så vi är populära i, ja, nice. i Finland. Vi är inne i Finland. <laughs> vi får kanske göra ett fin en finlands special längre fram. Ja har pratat finlandssvenska finland svenska? <laughs> Vå Ja, men det, det skulle vara väldigt trevligt, väldigt trevligt. Uh, Jag tror inte det. Nej, okej okay då. Jag tror att det hade blivit mer liksom så här som haha, vi hånar. Och så måste vi dricka finsk vodka av fina I <laughs> hela, hela programmet. Det var ganska kul. Vi börjar inte tidigare och sen så sände vi. Ja. Eller så svepar vi en kvarting alldeles innan programstart och sen får man se för, eller höra förändringen. Fast det tar ju så jävla lång tid med, med, med sprit. Det tar ju på, det tar så tid att vi får på det. What? Du? Ja. Ja, alltså, nu är inte jag som du, så att jag brukar ju inte hamna i fel hus eller ligga under ord. Nej. Nej, nej, inga sådana där bravader. Men ja, vi tar alkoholdiskussionen. <laughs> <en annan laughs> jag har hört spännande anekdoter om det, dig. Att du typ ligger i mörkret när folk försöker sova och drar one-liners från YouTube-filmer. Jaha, ja. Typ det är helt tyst. Alla försöker sova och sen hör alla är skitfulla och sen hör man kricka strawberry what about raspberry. <laughs> ja, då kan tilläggas att jag var spiknycklad då. Det var därför. Jag hade så hjärtligt tråkigt <laughs> Alla andra var wasted och jag låg och drog fina one-liners Från Youtube filmer, spel och filmer och ingen kunde sova för alla låg så här och fyllde skratta som ja, det bara går att göra. Åh, oh, här är hur vi gillar dem här också. men uh, Och se man har en finsk polare också, det är ju skitbra. Ja, oh, det är bra. Vi gillar när ni drar in polarna och lyssnar. <laughs> Precis. Ja, ah, men då, så, då är vi åtminstone någorlunda igång så här denna dag. Ja, månader. ska vi dra ska några vi, kommentarer? Ska vi ta bort? För här. Um... Är det någon som har någon... <laughs> Robban Fox skriver Oda sata, What? Ja, han, är, han visste inte om botasats, det där. Något sånt där det är finländska nyheterna på två ja. de brukar jag titta på jätte ofta för de är alltid när jag vill titta jag ska borsta händna ska jag titta på någonting och då blir det alltid ådasat ja. det är hände som går det är kanske därför bungee har inspirerats till Hilo och tre Namnet. Det kanske vi ska. Jag tänkte att vi skulle ta en låt först och sen så kan vi dra igång de med Batman Arkham Asylum eftersom att det skulle jag känna är väl det jag har så här minst att säga om. <laughs> ja, det absolut. det jag är jag minst förvirrad över. Ja. Däremot ska jag också säga att jag har lyckats lista ut hur alla jävla Final Fantasy 13 hänger ihop. Det finns inte tre som jag trodde, det finns fyra. Oh my god. Oh my lordy lordy. Men det blir det lite senare i programmet. Först en med. låt. Ja. Och det blir Mass Effect Theme, Jack and Jack Wall and Sam Hughick. Ja, och där missade Kricka och jag att musiken tog slut här som att vi är inne i en livlig diskussion om de jävla cockteaser-trailerserna som verkar bli en grej nu inför Game, Developer Game Developers Conference som ju faktiskt börjar nu den 27 mars. Vilket är typ nästan idag, va? <skratt> är det inte det? Eh, det, you, det, nej, det är 27, 27 jag, jag är idag, 27. April. Ja, men det i april, det är ja. mars det börjar. Ja, det börjar i mars. Ja, jag i Så det är ja. redan börjat. Jag trodde det var mars. Va? Mars, det har ju varit. Ja ja. Välkommen till Vänta, verkligheten. vad fan är det som är nu då? Det är april nu, det är den 27 april idag. Ah, okay. Ja, okej. Men det var ju bra att veta. Ja. ja, att mars månad kommer efter april månad. Men fan, då är det ju något annat som är på G nu med glömportfåt. Ah, ja, skitsamma. Uh, glöm det där. <laughs> det är glömt, det är glömt. Uh, några kommentarer? Ja, precis Uh, nej, jag tänkte bara säga uh, Ja, vi ska ta de här cockteaser trailerna. Jag tänkte ta med hur och här Har faktiskt gett en, lämnat en väldigt bra kommentar på Batman as, uh, Arkham Asylum uh, Och uh, Vi kan ju ta den när vi ska prata om det Då ska vi ta de här lite snabbt Cockteaser-trailers som har kommit nu ja. uh, Verkar vara en grej från utvecklare Att släppa trailers som inte säger Ett endaste jävla dugg Och bara är en <laughs> feting stor besvikelse ja. uh, Bästa exemplet hittills Är väl uh, Assassin's Creed 2 Uh, yeså, jag har inte sett den du, inte du får, du får vissa Det är typ en, en, en, en kamera Som panorerar över ett pergament I Da Vinci-style Eller Da ah. Vinci-style ah. um, Och sen så slutar det med Att den liksom stannar på Da Vinci's människan Fast det är typ i en assassin Eller något sånt där att ah, okay. han typ inte har något finger där, där de inte har fingrar Och man bara säger aha. Och varför liksom ja. faktiskt shit um, Och då är det så här ah, men man får ju typ veta Vilken tidsålder det ska utbilda sig i Man bara, ja Det kunde ni inte bara skrivit Och så gjort en vettig trailer Nej nej, nej, nej. Um, Och så även uh, Castlevania uh, Next Gen Aha. Och det kommer till vilka format? Fick vi uh, Xbox 360 och PS3 skulle jag tro okay. Ser det ut som, för att de har släppt det där horribla Fighting-spelet till Wii <clears> äh, uh, Castlevania, det inte... vad det nu heter Ja, jag, kommer, jag vill inte Nej, det är ingen det. som bryr sig för att det var så jävla dåligt. kan kunde vara en lite bra idé. Men vad heter det? ja i alla fall och den här trailern det visar typ så här, å oh, det helt typ japanska trailers så de ska vara typ så här två minuter och allting bara är svart och så flashar det förbi japansk text. Uh, då ser svart svarta flash i varje på text och ser mer svart och flash i japansk text och så ser man ett blont hår röd, ögon som skimrar rött i månljuset och sen så ser man en kille som ser lite grann ut som en uppgraderad version av en uppgraderad blond version av Simon Bo Belmont liksom lite lite en blandning mellan Allrocard och Simon Belmont som står med en piska i på ett ton i månljuset och det typ, får man se så fort att man bara Ja, det här var ju värt det. Typ. Ja. Uh -huh. ja. Men det är ju riktigt sån här. Inte för att man ska liksom få några detaljer utan bara få spelet på sin spelradar. Precis. Och då, eller ja, börja hypa det så att säga. Ja. Um, ja. Och nu, nu kan vi ju börja prata om Batman Arkham Asylum För här har vi ju ett spel som definitivt inte snålar med trailers Nej, nej, nej Utan jag, jag tycker det. att det är en trailer i veckan på det här spelet Ja, men det är väldigt intressant också så det, det är väl vad ska man Hur ska man kunna sammanfatta spelet? Ett mörkt Batman-spel Jag tycker att det känns som ett ställt bathma, Batman Lite eh, inspirerat av Jag ska inte säga Ninja Gaiden För att det är ju bara hack and slash men inspirerat av, Jag vill inte säga det är Solid heller Thief. Kanske Tenshu kanske mer eller thief, det där uh, är när man går i skuggor och smyger. Ja, precis. Då. Lite thief, lite Tenchu oh. lite coola finishing moves, lite bad or angst, sådana saker. Och ja, uh, uh, uh, i Batman-miljö. Och det, ja, precis. Det verkar ju awesome faktiskt. Det här är ju väl ett av, eh, vid sidan av Chronicles of Riddick, ett av få licensspel som verkar bli oh. mer än uh, gångbara. Utan faktiskt Absolut. kunna utveckla sitt riktigt, riktigt bra spel. Och uh, det emot släpptes ju nu i veckan. Jag har inte spelat det. Inte jag, heller faktiskt. jag har tittat på folk som spelat det. för Jag tror att det finns risk att det här också släpptes i PS3. Ja. Men jag är inte säker. Är för, jag inte för jag har inte kollat. För, för jag har inte hittat några downloads. Men jag tittar på folk som har spelat det. och Nej just det, det är så det är. Det är inte ens släppt på live. Utan det är släppt i sådana här butiksdemos. Som recensenter och folk som har någon form av inflytande över spelvärlden har, har fått fått. <laughs> uppenbarligen inte vi av någon underläggande. Nej, det är skamligt. Ehm, skamligt säger jag. Och de har spelat det, och jag tittar på de spelarna och det spelade ser så jävla läcker det ut, ser skitbra ut. Ja, det verkar liksom. Jag gillar att det är en egen design, att det inte är rippat från filmen, eller filmerna i det här fallet, utan att han har sin serietinska, om det är så att ord den här grå kostymen. Uh, inte den här pansarrustningen. Nej, utan, precis. Utan, utan de där gråa understället ja, som man alltid haft. <här> lite tights liksom. Det är så mycket mer hardcore. Och så ser han riktigt farlig ut. Och Jåken ser mer psykopatisk ut. Än och sen pratar han inte så här. I'm man. Så Nej, Christian det är Bayer. ganska drygt. Ja. ja, man tappar lite. Liksom, illusionen bryts när han liksom, drar upp en fet kille i filmen och bara I'm man. Och så, jaha, hej. Så liksom, det, det här verkar hålla lite... Ja det är roligt när göra det med Christian Bailey liksom Hej, everybody! Det om Batman. Jag hans röster, är så jävla olika. Men ja, det är väl meningen förstås. <laughs> så hur vill han säga Batman Dark Arkham Asylum eller Dark House eller Dark Knight till titeln uh, GOTI? Gotham City? Mhm. Mm Vad är GOTI för någonting? Uh, Game of the Year. Aha. Och Dark, Dark Horse är det som ger ut Batman. Ah, ja, det vet jag. Kom ihåg vem som förstod det först. Uh, Okej. Okay. Uh, jag and förstod jag inte house. alls. Nej, inte jag heller. Jag förstod verkligen and inte dark alls. Dark Horse eller Dark Knight uh, till titeln Game of the Year. Okej. Okay. Um, Jaha, att den är en, en runner upp till det? Att han uh, tror att det kommer att bli Game of, of the Year? Jag, sk jag skulle faktiskt tro det. Jag skulle också tro det. Men det var inte. vi förstod det inte först. <laughs> den grafiska designen är verkligen kallas kalas och var och vad man har hört ska det följa lite metroid stryk. Sämre inspirationskällor kan man ha, det håller ja. vi ju med om lugnt. Absolut, det var ett bra inlägg av och det väckte mitt intresse det här med Metroid. Så vi får hålla tummarna. Ja, eller hur? Och, det här, och sen så samtidigt som de har introducerat de här och det känns ju så skönt, Batman Aha. Dark Horse är underdog, säger och som utbildar oss. Ja, varför har jag rest i tiden? Ja, just det. För att jag tror att det är tid. <laughs> uh, nej, jag har bara ingen koll på saker och ting. Uh, oh. Jag tappade bort mig. Vad skulle jag säga? Jo, just de här. Åh, oh, jag tycker det känns så skönt. Jag tycker det är härligt med de här psykopaterna får ta riktigt, riktigt mycket utrymme. Oh. Och uh, det tycker jag att de verkar få göra i, i Arkham Asylum just för att de flesta uh, karaktärer introduceras ju med en egen... Uh, en egen... En, i, i, trailer. Ja. Så vi hade ju Ben här för några veckor sedan. Mm. Joken har ju haft en trailer. Ja. Och sen nu senare så var det ju hon. Eh, Poison Hive. Nej, Harley. Eh, Harley. Vad heter hon då? Men Harley. Harley, den här. Harley, har vi den? Men nu har vi nej, den utan nej, nej, en Harley. Harli, ja, du menar. Harley hon tjejen. Ja, Jokerns lilla. Leksak. Leksak. Ja. Ja. Hon har förmodligen också en egen plats där i och... Ja, men hon är skärmig Hon har jag, minns jag bara sedan den tecknade serien Hon, ja. hon är allmänt konstig i huvudet Så ja, det är. Kan bli... ja. <laughs> Och är väldigt, väldigt sykstart uh, Men det tycker jag känns som en, en kul grej För då hoppas man på de här riktigt, riktigt Mafia-bossfighterna Mot ja. de här att man liksom får en, en sån här lite personlig kontakt med de här bossarna som är liksom disturbed. Lite som i... Mm, de, ble, ble? Nu vill jag bara Dead or Alive, Left for Dead. Uh, dead, <laughs> rising. dead Rising! Är det är jag ute efter. Ja, psykopatbossarna. Typ ja, precis. Adam the Clown. Ja, oh, Adam the Clown och han killen som ägde affären där. och Det och, uh, oh, och, de och, är, så... oh. är sanslös bra bossar. Ja, faktiskt. Det, det är något sånt du hoppas på här också. Och det gör väl jag också i och för sig. Ja. Jag vill gärna se den där jag vet inte vad han som är fick det, han som heter hudkräm i ansiktet på sig skådespelaren, och tog form som det här jätte lermonsteret. Han som fick hud Ja, just det. Ja, han tyckte det var Åh. så grymt läskigt när jag var liten. Det är väl en av de sämsta. Då har du har rätt. Han får hudkräm i ansiktet ja. och sen blir han ett lermonster. Ja, som är typ toke och kan förvandlas till grejer och äckligt gula ögon och tänder. Det är det är jättekonstigt. Det är ju jätte Ja. Han har ingen ja. Och så jag älskar den svenska dubbningen på Jokern och Batman. Jag gillar ju Two-Face överhuvudtaget. Two-Face är alltid cool. han var en av dem bättre. Ja. så han hade det var det kul. Ja. Och så, jag jag satt ju och det var någon gång, jag kommer inte ihåg, men jag hade så här lite fick, ville ha lite saftiga återblickar på den gamla tecknade Batman-serien så jag satt och googlade fram filmer på Ja, den gamla teknologiserien. Och det visar sig att det är Mark Hamill, alltså Luke Skywalker som gör rösten till Jokern Ja, ah, lovligt! Och, och han är så jävla härlig att det är typ Och det höll på att garva så Och så liksom tänker man, han som gör som är Luke som gör den där psykopatrösten och det är så jäkla skärm. Jag vill att Jokern ska vara som... Han är i teknologiserien som han är i, i, nu i Arkham Asylum. Uh. Det skulle vara riktigt härligt faktiskt. Jag hoppas bara att han har någon liknande personlighet. Att han inte är typ en Heath Ledger-ripoff. Nej, den här... Ja, jag gillade ju för sig hitler Ledger ja. ja, ja, ja. som en filmversion, men jag, hör, jag tror som du att han är ganska tråkig som, som tv villen ja, som nej, han liksom är... inte har riktigt. Han var lite mera... Han är lite för mycket um, ansiktsuttryck och um, hur han pratar. Ja. Att det är liksom det som är hans craziness. Jag vill ha crazy ballonger och leksakflygplan och sånt här skit. Ja, oh, precis. Och de är liksom... Gas. Den tecknade Jokern är ju over the top crazy, liksom ja, är... liksom Jack Nickelsons <laughs> ja. version. Han är ja. också väldigt, väldigt galen. Ja, så föredrar jag min joker. Men det är ju en också klart. Vi får se vart de hamnar. De hamnar säkert någonstans mitt att de emellan. De fick någon form av djup också, inte bara va? Nej, absolut. Och så kanske någon bakgrunds... Ja. Vi snackar Batman-serien, ja. jag krar. Och Jag precis sett igenom den, bland de bästa skiten någonsin. Så att, att vi sitter och läser ifrån här är vår... ingenting mindre än våran blogg GameStationFallunderplunkt.com blogspot.com eh, gamestationfalun.blogspot.com och där kan man klicka sig in och eh, vara med och kommentera programmet och vara med. Ja, och liksom eh, säga vad ni tycker om ämnena vi diskuterar och liknande. Ja, ja. Uh, Robin Fox har gjort en random lista här på Disturbing Characters Ugglan från Green of Time, uh, nej Skalkid, uh, Two-Face Hardman, namnet vad tänkte Willy på? Uh. Jaha, det är Mega Megaman Jaha Okej, där fick vi lite Disturbing Characters Ja, uh, men ingenting är lika disturbing som, uh, som. han som äger uh, den där jäkla affären i Dead Rising uh, Jura, ja. det finns där ha, ha, men han är väldigt högt upp På skalan på vad av, det stör. Av crazy shit, shit. Men shit. När, Har vi någon release datum på Batman? Jag vet inte uh, Nej men det ska vara i år uh. Om inte jag minns fel Och de har ju kommit en bit både grafiskt och gameplay ja, de har ju som så. sagt Om de börjar släppa gameplay trailers till affärer Så brukar de väl vara ganska uh. ute där. Men jag antar att vi inte ser någonting från i höst ja, fan, men uh. Jag har hört någonting om augusti-september mm, Det skulle jag också tippa på, på Faktiskt Ska det bli så att 2009 Faktiskt kan bli ett vettigt spelår Det verkar så Vi på Game Station Ja, om Vi hoppas på det åtminstone ja, ja, absolut. Eftersom att Bioshock 2 Nämligen också ska ha någon form av release Ganska snart Även det här ja. dagen, det här året Också runt hösten sen Ja det blir en jäkla spelexplosion där. Ja precis som för två år sedan äh... Då var det ju helt crazy Och det här förra ja, året ja. också Då var det ju helt freaking crazy Det var då det var Fallout och Fable och och Mirror's Edge och Gears of War 2. Gears of War 2 det var helt sanslöst. Och sen var det stilt i året innan det och så året innan det då var det åka med Zelda, Final Fantasy XII. Ja, just ja. Det året då var det hetsigt, ska jag säga. <laughs> På en väldigt hög nivå. Jag tror Gears 1 kom då också. Ja, Gears 1 kom, men det var ju ingenting man satt och höll tummarna inför för Nej, man det man visste visste ju inte om då. Nej, det var bara oj, det kom en trevlig Shooter. Så skulle det kunna bli så att vi får Final Fantasy 12 och eh, 13 13, eh, 12 hade också varit bra ja. eh, 13 och eh, Bioshock och eh, Arkham Asylum så blir det ju En, en väldigt bra ja. eh, år Men bara Square och... Enix kan man inte lita på De är jävla lugnare Nej nej, de kanske håller ute på De kanske bara släpper i Japan i typ tre år Och sen kommer hit Ja först ja det skulle ju vara ganska jobbigt faktiskt. För jag ser faktiskt fram emot Final Fantasy 13 och jag har aldrig lirat ett helt Final Fantasy-spel någon gång. Och jag, det är väl nu man uppskattar att det inte är samma story rakt igenom alla 13 spel utan att... What? What, what are you talking about, Willis? Uh, jo, alla Final Fantasy-spel har väl olika huvudkaraktärer och så. Ah, precis. Ja, precis. Olika jag, stories. Ja, det är därför jag är glad nu att jag Bro, för att du, inte kan hålla, du kan inte spela ett spel och sen så bara nej men det här är samma namn men fast i en annan story. Ah! Nej, nej nej nej. men alltså eftersom jag börjar på del 13 så är jag glad att det är en ny story och karaktär för varje spel Jaha, du eftersom tänker jag så? jag kommer in så pass sent i serien. Du så tänker jag... så. Yes, ah. jag, jag är, jag är jag lite hyped. Ja, jag, jag trodde du menade att ja, men jag förstår inte om det mer, mer <laughs> ja. om det är samma namn på spelen Men inte samma jag, karaktärer. Gräva i gamla Nessos Ness-spel. Ja. Det skulle ju så evighet. om vi säger att God of War 3 ska komma lagom till julhandling också? Ja, det, då är det ju ännu ett spel att hålla koll på. Och eh, Halo, det är det som vi kommer att snacka om sen också. Ja, just det. Och Batman-spelet släpps den 18 juni enligt Game. Men Game brukar vara... inte de lite väldigt tidsoptimistiska med sina... Jo, bara förboka. Det kommer ju snart. Ja, men precis. Här får man vara väldigt optimistiska även när det gäller Final Fantasy att man kunde förboka det för evigheter sen. Och det skulle komma typ för två år. Så här, hur länge som helst. men är inte säker. Eh, Neckot mm. vill ju se också att ugglan heter Ka... Kaipora Gaibora Kaipora Gaibora Det är bra att veta, oh. det var ju bra att veta, det visste inte jag Nej, då ska jag Döpa min nästa sällda karaktär till det Jag ska döpa mina barn till det Ja, jag ska döpa mig själv till De det De ska heta Kaipora och Gaibora de Och måste vicka på huvudet I en sån här konstig stil som Hela tiden det ska jag se till jag ska, inte hålla, jag ska inte supporta deras huvud rätt när de är små Så att de får så här svaga nackmuskler Så de måste snurra på Ja, ja De Philip ja, fostrar barn Det är det som är <laughs> Ja, det är elakt också Ja, men vi känner oss ganska färdiga på området just Batman kanske. Jag är väldigt hype för Batman vill jag säga. Jag är, jag jag ser alltså åh ja snälla gör bra spel baserade på på serietidningar. På serietidningar. Det tycker jag är jättehärligt och ge dem djup och ge dem craziness och låt det vara lite inte ett barnspel liksom som alla jäkla Spiderman spel som nej, det nej, bara liksom kid stuff. Nej, um, är alltså Spider-Man är lite för löst. Det är lite för mycket free roaming och små quests. Det här verkar mer riktat mörkt. och liksom ja. ja, precis. Och just det här och det känns också som att man har tagit Batman-stuket det här med move without being seen. Och ja. Det är verkligen hans grej. liksom Snatcha ja. upp folk och bara vara mörker och rädsla. Och. Ja. Så det, det tycker jag är, är, är grymt schysst. Jag vill gärna se mer av det. Jag tycker fortfarande att det finns ändlösa möjligheter att göra tv-spel på Neil Gaiman Sandman. Ja, just det. det men... ja. Kära spelutvecklare, men... De Film FU, FU. Men det skulle kunna vara så jävla bra att Vara kungen av drömmar i ett helt tomt drömland Och kunna skapa vad som helst och liksom. Eller också kan man bara följa storyn Och ja. att man måste ta tillbaka Ta tillbaka Det landet Realm of Dreams Efter att han har varit fången Ja, Det finns. Du, det var det förra avsnittet Du berättade om det, det lät väldigt intressant Och djupt Ja, det, är hela... det kanske är det som avskräcker spelutvecklaren Att det blir för djup är Men jag ser ju jag för mig någon sån här form av Gränslös jättevärld det som är Nej men nej inte riktigt så Utan tänk mer Shadow of the Colossus Att det är liksom jättetomt Och så helt plötsligt så bara kliver man in i någon människas dröm Och de här drömmarna kan helt och hållet Liksom Shadow of the Colossus möter Alice i underlandet lite grann Aa. Att man helt plötsligt bara Och så sätter vi någon form av Tim Burton Nistisk twist på det hela Så blir det jättebra att det liksom är det här att ja, men helt plötsligt snubblar du över över någons drömmar och du kanske måste kan välja att hjälpa dem eller hjälpa för dem och det kan påverka utgången och hur, hur drömriket utvecklas och ja. trallala. Det hade ju varit, alltså jag tror att det skulle kunna vara en väldigt, väldigt bra idé. Ja, absolut. Eller väldigt, jag tycker att det skulle vara kul och jag gillar ju de här ändlösa vidderna i att man liksom känns som att man bara man bara snubblar över någonting vilket jag tyckte var väldigt trevligt i Shadow of the Colossus. Ja, absolut, absolut. Ja, men det är bara att hålla tummarna så alltså får du väl pusha på någon spelutvecklare om du känner någon. Ja, <laughs> jag ska alla mina <laughs> Ja, precis alla. Nu ska vi se. Oj oj oj. Varför ens stå Jo, det är väl intressant. Anonym eller brute. brute, säger han. Därför att det faktiskt har ett release-datum satt nu till inom en snar framtid faktiskt. Och även Versus har också det en, en release-datum. Och sen så tar vi faktiskt upp det för att Demot släpptes. Oh. Så, och det är ju väldigt, väldigt hypat över hela. Och det är liksom, Demot har släppts och släpps en ny trailer på, på Versus och det har också släppts en trailer på Agito. Ja. Oh. Um, så att, det är ganska stort just nu Det är mycket, du får väl reda ut efter den här låten Vi reda ut det efter, nej ja. Eller, eller vi vill du reda ut det nu hoppa, Nej, nej, hoppa ner till de här tänkte jag Men då så har Final Fantasy låta med Och så ja. kan vi spela dem emellan ja, för da, da, da, da. Eh, Från Final Fantasy 6 Mats, Fight 2 och Fanfar På rad här är Emats och uh, Fight 2 och fanfar från Final Fantasy 6, originalversionerna från SNES, fast med en liten fade. Nu ekar jag, tycker jag. Ja, uh, men. Nej, förlåt. Det är därför du jag <laughs> ekar. Det är för att jag inte har dragit upp din mikrofon utan mikrofonen på andra sidan bordet. ting. Okay. men, jag fick ju saker men uh, det kunde ju bidra med en häftig effekt. Till... Ja, det kunde. Vi kan ha alla mikrofoner igång så här så blir det jättebra. <laughs> vi hörs från ja, många håll och Från norr till söder. <laughs> från, från ena sidan av rummet till den andra... Ja, det är framtiden. Uh, Neckort Wille påstår också att du måste vända upp och ner på huvudet kricket. Det är det ugla jäveln gör. Ja, just det. Okej. Okay. Uh, det hjälper inte bara att vicka på huvudet utan upp och ner. Jag tror jag skulle få välja nackskador men det är ju värt ett försök. Ja. Jo uh, just det, kan du reda ut nu då? Uh, det var, uh, du påstod att, eller du vet Jag vet att det finns minst fyra spel i den här serien uh, Final 13 ingår ju i någon ny form av serie, precis som Revenant Wings hade någon form av serie, eh, nej jag säger. säga fick någon form av serie till ja. sig uh, Eftersom att de fick Revenant Wings och även en till uppföljare är jag inte riktigt säker Jag håller inte koll för att jag tyckte att 12 var lite så här. Njäh. Ja uh, och jag är inte så intresserad av ett strategispel Till DS i cutesy-wootsy-form <laughs> ehm, Precis som jag helt och hållet har skitit i Crystal Chronicles ehm, ah, Men nummer ja, 13 har vi i alla fall de heter, Vad heter alla de här spelen? De heter Fabula Fabula? Ja, Fabula fan, Fabula Nova Crystalis heter de nog eller något sånt där. Ja. Alla de här spelen i ett och samma. I alltså huvudspelet i hela serien, det är Final Fantasy 13 ja. med Lightning i, som bekräftad huvudrollsperson. Ja. Och nu med den övriga... Överlag eh... så har de gått Crazy Bananas med alla namn ja. i den här serien. Eh, så vi har... Um... Huvudpersonen då har vi Lightning som är rätt schyst på japanska jag glöm bort vad det heter tror att det är något Det är inte typ någonting med Raik. Ja, jag tror att något. det är ja. Raik äh, eller Rajit sånt ja. Men det är Rai i alla fall någonting, ja. någonting. Och sen så har vi den manliga huvudpersonen som heter Snow ja. vilket på är Yuki på japanska och ett helt gångbart manligt namn, men på engelska slått är det lite dumt. No. Ja, han ska heta någonting. Men det värsta är ändå sån en liten tjej um, som syns nu i den här uh, demot och också syns i några trailers som verkar vara ungefär 14-15 år och har lite aburn hair och verkar vara den här uh, som pratar med jättesöt just hela tiden och har <laughs> oanademistiska kraftig tror jag. Och hon heter nu har jag skrivit upp det till och med. Hon heter Oderbadia Vanille Okay. Och vanilj stavas som vanilj. Fast på engelska. Vanil. Okej, okay, det var lite konstigt. Och där bara det är det ge vanil? Djupt. <laughs> ja, eller hur? Alla andra har sådana här... Eh, Mål, snö. Ja, precis. Väderfenomen. Ja. Eh, och hon har glassmak. Skönt. <laughs> Vad kommer det nästa? liksom, Cola light eller något? Det skulle inte förvåna mig. Men eh, det är väl ganska ja, speciellt att de... Vi uh, vill ha one Ming Day, and Nector Vi vill fortfarande säga: Ni kan inte önska ILO-direkt sändning. Vi är i direkt -sändning. Vad tror du vi får musiken ifrån? Wow! Uh, men skriv gärna så får vi leta upp till ja, nästa Ja, precis. Favlanova Kristallis, precis så heter det. Tack, Brut. Men det var ungefär nog Ja, och den här då, det här ser ni då: utstår alltså av tre, äh, fyra spel en så länge. Ja. Vi har Final Fantasy 13 huvudspelet. Yes. Sen har vi Final Fantasy Versus 13. Ja. Sen har vi Final Fantasy Agito 13. <laughs> okay. Och sen har vi Final Fantasy, måste jag också läsa innan till, Haresis 13. Okej, okay. och skillnaden mellan dessa är? Skillnaden mellan, Final Fantasy 13 har den här första, det ska utspela sig i samma värld och med samma huvudhistoria. Ja. Kristaller som ger magisk energi eller på någonting gör dem, det är bra att ha jättestora kristaller helt enkelt. Ja, absolut. I Final 13 så har en gudomlig kraft kallad de LC eller något sånt där. Jag uh -huh. hade det Falsie tror jag den heter. Uh -huh. Byggt en stad åt alla människor som kallas för The Cocoon. Uh -huh. Och människorna i Cocoon är jätte, jätte rädda från för det som finns under deras stad och utanför. Uh, för där finns något som kallas för The Infection. Och alla som får The Infection blir satta i karantän eller skickas i exil. Alltså slängs ut från stan. Uh -huh. Och... Um, de här de styrande government där i, i den här staden kokon har börjat gå m, bli galna och typa, "Åh nej, men du där och du där och du där och ni allihopa infekterade och ni, nu ska ni ut härifrån." En slags häxprocess, så att säga. Ja. Och då kommer ju Lightning och Snow och deras band av glada revolutionärer kallad The uh, Team Nora tror jag. Ja. Och ska befria de här människorna då, och och Derbadi vanilli är uppenbarligen en av dem. Okay. som är informerande. Och sen så, jag vet inte hur mycket man ska säga utan att man förstör plottwist med. jag vet inte hur mycket. Nej, då är det bättre att hålla tillbaka än att säga för mycket. Ja, nej, men det var, det var en väldigt intressant plottwist ändå och, eller ja, det är förmodligen inte en plottwist utan det är en allmän information. Men om det är några som verkligen inte vill veta så kan ni ju hålla för öronen ungefär nu, ja. Lightning och det här teamet då väljs ut av de här gudomliga krafterna att bli det så kallade LC. Ja. och det gör de automatiskt till mänskligheternas fiender, för deras uppdrag blir alltså att förstöra staden Kokon ja. och ingen, de får liksom inte veta, man vet inte varför, man vet ingenting till sånt men nu så ska de liksom vända sig emot och det, det gav en ganska mörk underton som jag tyckte skulle kunna vara ganska intressant ja. också nu när man har sett trailern, och den är, eller den här demot då, den är väldigt, väldigt brutal det är människor som ryker med och åt höger och vänster, och det är barn och kvinnor och det är liksom inte den här Liksom okej, okay, vi minns alla när När den där stranden I, i Final Fantasy 7, övers eller 10 översvämmas så alltså det var väldigt brutalt Alltså uh -huh. det var typ, oj då, där var det typ en man Som blev bortslagen av en bit planka Liksom såhär, oj Väldigt brutalt, men det var nog sån man Det är ju typ bara män som blir skadade i Final Fantasy Förutom Iris uh -huh. um, Men nu är det alltså kvinnor och barn som typ Störtar mot sin död och sprängs Och det Helt väl, verkar väldigt, väldigt mörkt Och då hoppas jag också att man kan göra lite av den här historien Att man helt plötsligt måste vända sig mot sin egen ras För anledningar man inte förstår ja. Om det är så som jag har läst mig till på den här Och eh, ja, jag tycker det verkar... Eh... Ja, det var en fin plot twist tycker jag eh, Och eh, ja, det är liksom Det är lite mörkare än vad man kanske kunde ha trott Och Robin Fox är, nej, temat är inte Final Fantasy Temat är Final Fantasy Uh, Arkham Asylum, Bioshock och Halo och alltså, vi tar vi... upp alla fyra spel. Ja, vi snackar lite på det mm. gång för de är, är nu aktuella med trailers och demos. Yes. Så det var därför? Och det, var en, det... det var den första delen. Ja, exakt. Den andra tre, jag ska försöka vara mer kortfattad på de andra för det finns inte mer information överhuvudtaget Nej. Uh, men för att vs. versus 13 i alla fall uh, handlar om en kille som heter Noctis, vilket också är så här uh, vilket extremt fult namn. Ja. Men det betyder natt på latin. Ja men man äh... bara, kan, man, kan man väl döpta honom till nocturnal då? Ja. Eller nocturn. Eller vad fan som helst. Varför det exakta ordet noctis? Det är ju jätte, på engelska och det låter, låter jättemesigt. mesigt. Ja. låter som ett namn för en katt. På sin höjd en katt. Grönletarna <grylligheten> heter liksom missan eller smulan. Ja, precis. Ehm... Um... Och han är den sista han är någon form av kunglighet och den sista protectorn för den här sista världens sista kristall och det här allting tycks alltså eh, versus 13 verkar ligga ganska mycket i vår nutid ja. medan 13 ligger i en ganska nära framtid ja. eller i en mer avlägsen framtid ja. och Agito verkar också kunna röra sig kring nutid, alltså riktig nutid ja. um, So versus 13 har, är baserad på japanska miljöer. Städerna är uppbyggda efter faktiska japanska städer. Man får se bilar. Oj. Så riktiga bilar, typ inte så här flodiga, överdesignade bilar utan bil. Um, ja och han ska försvara den här kristallen och sen så har han en massa polare och det kommer att skrivas så mycket shonen ai fanfiction om det här spelet. För det är typ fyra killar som reser mm. ihop och typ du har en kille som är lång och ärrad och sen har du den blonda killen som verkar vara lite en blandning mellan Roxas från Kingdom Hearts Vana från eller Van från Van och typ uh, Sidane från nian um, Så går du ut och är så här blond och glad och söt och jättelycklig och ska vara fysisk med allt och alla och så har vi den tysta mannen som verkar lite likt Seng från Turks glasögonprydd och tyst och. Eh, lite mer kära. intellektuell Och det kommer att skriva så mycket John and I Jag tror säkert att de redan har börjat Om man kollar på fanfiction.net Så kan man säkert hitta en massa redan nu eh. Det är bara att vältra sig ja, i all romantik Och det är ingen riktigt som vet vad det handlar om Det är liksom två sidhus som slåss mot varann Det finns en tjej som heter Stella Fult namn ja. Betyder stjärna på latin Ehm och hon och Noctis är uppenbarligen i olika hus och de är typ lite kär fast de slåss mot varann och det är en Romeo och Julia historia och de har jättemycket Shakespeare-citat i, i, ah. i trailern och alltihopa. Så ja, det verkar det ju. Och sen så tycker jag också att det är roligt att Tsuyen och har gått ut och sagt att eh, Noctis inte är en emo-pojke. Det var viktigt alltså. att poängtera han, är, han kan verka arrogant Men han är egentligen blyg Och han är ingen emo-pojke Och jag typ tänkte att ja, han är skål alltså Skål ja. 2.0 ja. Eh, ja Och det var alla? eller? Nej, det var två Det var två det är två fyra. till, det är fyra okay. ja. För Final Fantasy Agito 13 Det finns nästan ingen information Förutom att den är till PSP ja. eh, Det har kommit en spelbar trailer Där vi har sett huvudpersonen en, en blond söt liten kille som slåss Genom att sammana grejer med kort och en blond tjej som slåss med en stor piska och sen så har vi också sett att de tycks ha skol, alltså japanska skoluniformer ja. så, vilket gör att jag tror att det är ganska temporärt spel men sen så dyker de också upp i någon form av kåpor liksom som i eh, Organization 13 från Kingdom Hearts ja. och man är så här, ja okej okay, men det är till PSP så yay det har jag ja, men det och är sen stoppen. så finns också då Final Fantasy Haresis 13 Okay, och, det är? och det är inte bekräftat. De har bara, man vet bara att de har trademarkat det här namnet. Och att det förmodligen kommer att vara ett online MMORPG. Till konsol. I, till dator och konsol. Okay. Som eh, är under utveckling och ska vara i samma, samma värld som resten av de här. Och det är väl alla Final Fantasy som släpps just nu inom det. Sen finns det ungefär fyra olika andra Final Fantasy-spel. Ja, vi, vi har Crystal Chronicles och Crystal Tactics Chronicles, och. Det här, ja, och så kommer det nu. Ehm, Eh, vad heter den? Det? det kom nu. My Final Fantasy. Någonting. någonting. My Day as a Dark Lord. Okay. Man bara säger vad. <laughs> eh, och sen kommer också Final Fantasy 6. Eh, Afterlife. Eller vad 17 hette. Ja. Jag tror jag hette Afterlife. Det är den här som är uppföljaren på sexan som följer eh, Cecils och vad hon nu hette son. Uh, som heter Ceceron eller något sånt där. Ja. Och det kommer att komma till WeWare. Och det finns ingen annan information om det, förutom att det kommer till WeWare och att det blir ett stor ge <laughs> stort genomslag i Japan på det där spelet. Ja, okej. Okay. Uh, som jag säger, har för mig att Versus ska vara lite mer som Kingdom Hearts i fighting-systemet. Men jag kan ju i och för sig ha fel. Eh. Uh, Eh, så har rätt, så vitt jag vet. För att jag har också hört att det är att det är väldigt. Det är teamet bakom fighting-systemen i, i Kingdom Hearts som står bakom fighting-systemet i Versus också. Ja. Så att det nog kommer att vara ganska likt, verkar det som. Och necro fast det heter ju Final, för att det var sista hoppet för Squaresoft när det släppte, eller? Ja, precis. Det är lite intressant. Det är därför faktiskt. det heter Final Fantasy. För att uh, Hinobor och Sakagoshi hade misslyckats med två spel innan dess. Och det här var en sista grejen sista satsning. Så han döpte det till Final Fantasy för att han antog att det skulle vara det sista spel han någonsin skulle få göra. Ah. Och sen så blev det världens största hit. Och så är det oh. egentligen bara en Dragon... Uh, fan, i det här spelet nu? Dragon Quest. Dragon Quest-kopia, precis. ja uh, oh. Tragiskt. Ja, uh, Så Final Fantasy är ett stort trademark. Jag kan också... Uh, lite snabbt, om ni, när vi ändå så pratar rollspel så att de som typ har gått iväg och vill komma tillbaka till Bioshock kan komma tillbaka sen. Ska säga att det även släpps en Magna Carta 2. Uh, detta koreanska något halvhorribla men ändå axo-skärmiga RPG ska få en uppföljare. Som naturligtvis inkluderar en huvudperson med punk-emo-färgad lugg i rosa och vitt. Samt en ond protagonist som har, har ja, en lång man med silverhår som har röd baddräkt och högklackade lackskor och bara Oh my God. de är så himla over the top. Och att eh, skaparna av Odin's Spear har kommit ut med en lanserat en trailer till ett nytt spel som kommer att heta någonting väldigt japanskt som jag inte kan komma ihåg och jag glömde min lapp hemma Men om ni <laughs> kollar på gametrailers.se och eh, kollar på previews så kommer ni att se den typ som den första på Wii och den kommer att komma till Wii och det ser helt fantastiskt ut och alla som har Wii ska typ vara jätteglada och säga så här "Wii!" för att det kommer så sjukt mycket bra spel till Wii just nu. <laughs> Oh. Det, Det, Det var allt! Det hade jag. Om japanska RPG som är på G. Du kan ju få hämta annat lite, så drar vi en eh, låt Kan behövas. Kan behövas. Här kommer Overworld 10 från Super Mario Bros. 3. Det var Super Mario Bros. 3 Overworld 1 eh, Från Super Mario Bros. 3 Vilket väl var grymt hon ut att säga eh, Ja ah, eh. Men det var det fortfarande, ett väldigt roligt spel Det är ju sant, liksom, så why not, why not, why not? Eh, Så jag säger att Final Fantasy blev i värsta grymma serien Och det måste vi säga att ja, oh, det blev det ja. Den grymmaste bland serier Jag är ju så jävla sugen på att sitta och börja spela Om mina gamla Playstation 2 Och typ Playstation 1 spel bara Det är alltid kul att spela, kul här, att spela om saker eller försöka klara ut det där jävla Final Fantasy 12 som jag hatar Är det ingen kul? Det är så jävla svårt Ja det är så sjukt MMO så det, ja, är jätte... det låter bara trist Man måste ju grind levla halva jävla Jag tror jag har klagat om det här i typ alla säsonger som vi har sänt Så att vi, vi struntar i det ja. uh, Dummar är <laughs> uh, Yes, uh, vill du prata lite hej då? Eftersom att min röst är de väl trötta på vid det här laget Ja men absolut, jag kan ta upp lite bara uh, sig artigt frågan ut för jag har ingen aning om vad det här är för någonting ingen aning. Ja, Nä, alltså, uh. det heter ju fortfarande Halo 3 uh. men det har fått en undertitel och det är ODST som står för Orbital Drock Shock Trooper som är en soldattyp som är på Master Chiefs sida i Halo-spelen alltså ja, en elitsoldat så att säga, och man iklär rollen som en sådan uh, ja, och uh, utspelar sitt scenario men den tiden Masterchef inte är på jorden så att man får typ ja, få reda på lite vad som händer där och eh, få se det ur en lite mindre kraftfull persons vy Det här, här har du pratat om innan tror jag. så nu, nu känner jag, jag känner igen det lite igen. Ja eh, Det är ju alltså en expansion så det är inte ett full spel, och det kommer inte vara fullpris heller Det kommer ligga någonstans mellan 3-5 timmar långt Det är eh, lite fanservice kanske Ja framförallt fanservice skulle jag tänka mig Uh, och, men de verkar lägga ner mycket tid på det. Konceptet är lite annorlunda. Det kommer vara free roaming. Uh, om man går runt och letar i den här staden efter små beacons. När du hittar beaconen och din squadmates podd som man har skjutits ner ifrån ytterrömmen uh, så får man se en liten flashback som du får spela. Uh, och där får du spela som din squadmate och liksom se vart han tog vägen och vad han har gjort och vilka han har röjt och sådär. Vilka han har röjt. <här> ja, de, jag antar att de röjer. Uh, och uh, ja, det... Det verkar helt enkelt intressant. Inget eget multiplayer-läge utan det kommer köra på Halo 3s multiplayer, helt enkelt. Och ja, det, det är väl liksom det är väl ett sätt att få lite fanservice och hålla Halo 3 vid liv för de uppdaterar ju konstant verkar så. som. Jag tycker det verkar ändå så ganska intressant just så här. Jag har ju inte spelat Halo 3 mer än typ någon timme då har främst bara åkt runt på olika former av grej. Så jag skulle infiltrera en bra bas och det gick jättedåligt. Och så dog jag hela tiden, jag och min kompis som jag spelade med. Ja. Så då sket vi i det efter ett tag. Och sen efterhand så kom jag på att aha, man kanske skulle försöka stälta in i basen och typ inte, som vi gjorde, skjuta raketer från en hög höjd och sen hoppa ner och försöka ge oss på allihopa. <här> <här> Men vi är så vana vid Gears, så vi tänkte inte så långt. Nej, bara, ja, då har man ju i alla fall skyddet som en utväg. Här är det ju liksom Du står mitt ute ingenstans. Ja det var ju typ Jag blir dödad av samma kille hela tiden Så jag tänkte tänkte jag sen Men banan är ju för fan Utformad så att man ska kunna smyga in Ja Och Ja det Då det skulle vi ju kunna gjort det Istället för att kanske Som vi gjorde då Och chargea som fan Ja och då kan jag ju tänka det mycket strikt fick då som Master Chief med sköld och superrustning. Här är en vanlig soldat utan sköld och superrustning. Ja, fast jag var inte Master Chief, jag var den fula killen. Ja, men den fula killen är typ lika bra. Ja, på samma jag tyckte han hade kul att spela. Ja, nej, men jag tycker det är väldigt intressant här. Jag tycker, jag tycker om när folk gör så här och spinner liksom åt sidan istället ja. för fram och tillbaka, så går man liksom åt sidan. Ja, exakt. Det, det tycker jag är väldigt kul. Det, det tycker jag är egentligen är riktig riktigt Det är sånt man vill veta liksom. Ja, men hur många gånger jag har varit inte spelat ett spel och sett med en vanlig häftig soldat som är liksom så här lite tuff på att tänka och spela som en sån där Ja. Och nu bara wow, man fick spela som en sån där. Vill jag tänker mer så här, vad, vad sysslar den där killen med när jag håller på med det här? Ja, det är också. Och typ sådana saker, det tycker jag är, är väldigt spännande. Det bidrar med ett väldigt djup. Ja, det gör, jag tycker att det gör det. Jag tycker att det utvecklar världen mycket mer än vad oftast när man gör en backflash, heter det ju inte. Nej, backflash Typ vi kan väl vara ja. svenska. Så blir det oftast ganska så här ansträngt. Typ, ja oh, men Master Chief när han var 12 och skulle ja. tränas. Han var en hård jävel ja. Ja, Nej det här är ju lite mer ja, och det är, Du är ingen hjälte liksom Du är en vanlig soldat Och det kommer vara utspelas mycket på natten Och i konstiga väder Så det är ju mycket stealth också Eftersom fienderna är jävligt livsvaliga Eftersom du inte har någon Supervapen, superrustning, supersköld, Utan du är liksom väldigt sårbar Och det är det som jag tycker gör det väldigt intressant Det blir en väldigt utmaning Så ja Vi får väl bara hålla tummarna Eh, nej det är inget DLC eh, Inte än Men eh, det är väl lite omöjligt att det också blir det Men eh, de planerar på att liksom, sälja i butik För ja, halva priset vad ett vanligt spel kostar mm. Så ja Så det är väl eh, Det är väl det liksom Så vi får hålla tummarna att det blir välgjord Expansion och inte typ något två timmars Röjfest som är slut sen Och sen var det tack och hej men ja, vi på får Två lager lokaler och ett nöjt landskap. Ja, exakt. Nej, men det är intressant med stadsmiljö. För jag tror alla som har spelat gillar väl just stadsmiljöerna i 203 väldigt mycket. Och det håller jag med om. De är väldigt intressanta. Uh, så vi får vi hoppas att på mycket av sånt. Mm. Så det ser vi fram emot. Uh, vad har vi mer att ta upp? Eh, vi har, Fox säger, Vad är det med animeaktiga figurer som beter sig som emos Och jag tänkte säga att det är JRPG-tradition ja. Att alla pojkar ser ut som flickor och tvärtom Fast det tycker jag inte att de gör För om man ser en tjej bredvid Om man tittar på en kille mm. själv Då tänker man, det där är väl inte en kille Men sen ser man en tjej och då tänker man Ah okej, okay, det andra var en kille ah. För att tjejerna är så grymt, grymt, grymt tjeja. Ja ah. Och det här gör man alltså för att kunna eh, Tala till både den manliga och den kvinnliga publiken för att de här sötta pojkarna det tycker tjejerna om enligt japanerna. Och ja, de här sötta gulliga flickorna och femme fatales som ofta dyker upp. De tycker killar om och sen så brukar det ju alltid finnas någon hård manlig karaktär. Ja, som han vill jag vara. Ja, precis. Som den där flygkaptenen i tolvan, vad han nu heter. Som är sjökapten och har väst och bryr sig om sina manchettknappar. Han säger cool. det någonstans att han har tappat sina manchettknappar och ser är han över det. Eh, precis. Så det Tradition. I Final Fantasy XIII var det någonting så enormt ovanligt som en man med skägg som dök upp. Och han hade typ riktigt skägg. Inte bara sån här litet patch utan typ seriöst skägg. Full så liksom. Hel skägg. Ja. ja faktiskt. Det var helt sanslöst. Ja. Uh, så om säger det kommer förmodligen släppas på skiva också. Det gjorde ju Ratchet Clank minispelet. Quest for Booty även nedladdningsbart Och så ska jag försöka få dit den där musen. Eh, vad onödigt. Ja, det är inte det. Eftersom det kommer att bli mycket material på eh, den här skivan. Det kommer dels vara expansionen. Sen får du med två kartpack och allting på köpet om du köper skivan. Istället för att tanka ner dem för vad blir det? 90 kronor styck. Så det är mycket godis i det där lilla paketet för ett så billigt pris. Ah! Det hände igen! Nej, men nu var det inte lika dramatiskt. Mm, nej, det var det inte, men jag blev det i alla fall. <laughs> du trodde att det var någon creepy machine som bara krallade ut. Har du inte sett den nyheten på, på SVD? Nej, det har jag inte. Det var helt sanslöst. Jag satt, jag satt i skräck idag och tittade och jag bara Shit, jag är omgivna av datorer och scanners och shit, och shit. På SVD idag under typ, Det var typ nyhet, någonting om någon form av kommun Och så var det svinpesten Och sen så var det en annons Och sen så var det någonting om eh, någon 11-årig tjej I amerikanska American Got Talent Och sen var det en rubrik ja. En rubrik som jag som Asimov-fan Tänkte att nu har det hänt Nu är robotkrigen upon ja. eh, Rubriken var Robot misshandlade anställd Oh my god och sen var hela artikeln om Och så börjar artikeln med Jag har aldrig varit med om att en robot har gjort så här förut Mot en människa Säger typ åklagare Lars Någontingborg uh -huh. Och då är det alltså en man i, i Bålsta I Stockholm som ska reparera En trasig maskin och han tror Att han stänger av den Och sen går maskinen igång Tar tag i hans huvud uh -huh. Och börjar typ misshandla honom Så han får flera brutna revben och typ gett, Men han lyckas värja sig Oj. Med och lyckas komma lös Men de sa att det var bara tur Och hade han inte lyckats det så hade han liksom stryket Dött. med Och sen så har de tillkallat Både Arbetsmiljöverket och, och polisen What? Och det här är ju roligt för tre olika former av formuleringen För det första, vad gjorde polisen? Alltså var de där för att, för att arrestera Korta. den mordiska roboten? Ja. Liksom, vilket jag hoppas att det var liksom någon som Innan den kan sprida sitt virus till alla andra liksom, maskiner I resten av hela Sveriges industri Den måste liksom tillintet göras nu För i alla fall är fett körda Och sen just det här ordvalet Värja sig Ja man har aldrig hört om någon som värjer sig mot någonting som inte är levande. Nej, det Man är värjer sig mot björnar och ja. typ galna knivmän. Du värjer det inte mot en industrimaskin. Som dödar. Eller Nej. vill döda. Nej, precis. Och då liksom, du slår det ju inte lösa. Så det ordvalet är bara väldigt konstigt. Och sen ordvalet misshandla. Ja. Inte att killen har råkat ut för en olycka eller Nej, det det, utan misshandla. Han har blivit misshandlad. Jag menar. Och det här är ju liksom. Ja. Det är väl ingen som har anklagat en bil innan Det är ingen som någon sån sån här, bil bilmisshandlade människa Körde ihjäl fyra parker ja, typ Parkeringens bromser Inte i över fot nej liksom, Det har inte varit misshandel Det har liksom varit lite otur ja. Och det är ingen som har sagt att ett trä har misshandlat en människa För att det typ har tappat grenar i huvudet På men människan men, men det här är alltså misshandel Det här är första steget Det här är första steget mot komplett robotkrig <laughs> Vi måste börja ta, ta, ta å, Vi tar åtgärder nu Slart är det för sent. Det är därför den nya Terminator-filmen kommer snart. Ja just det, kommer ska komma en ny Terminator. Och det här är kanske är här, viral marknadsföring. <laughs> ja. Ja, oh, herregud. Ja. Eh. Robot Invasion, jag vet inte, han vill jag va? Aha, eh, det var jag som sa så. Alltså, han tyckte att den rösten var... Tack till Lightspeed. ja ah, okej. Okay. Ja, ah, nej, det var helt sanslöst. Um, vad mer? Alltså, har vi bara sänt en halvtimme eller har vi sänt en timme? Vi har sänt en timme. Vi har sänt snart en timme, ja. Jaha, men då har vi mycket tid kvar. Då kan jag prata mer om Final Fantasy. Ja, men vad har vi mer på skämmet? <laughs> vi, vi måste ju ta i tur med Bioshock 2. Ja, ah, Bioshock 2, precis. Det är intressant. Bioshock 2 har släppt en... Ja, Ska vi ta en låt emellan? Vi tar en, vi en låt. Tar en låt vi tar en låt. Vad vill du ha för låt? Eh, ta Sonic Boom där då. Sonic Boom, CD US version från ah, Nintendo. Ja, från Sonic. Ja, Mm. -hmm. Jag kan fly Nej, så, sjung mer nej, nej, nej, det är lugnt Ainsprinita är inte här så vi får sjunga mycket med Sonic vi. Boom, Sonic City US version från Nintendo Yes Och den var spännande Han går en stund robotapokalypsen Så säger Robban Foxer, skicka ett datare med it Så datorerna kollapsar Tyckte jag var ganska bra förslag <laughs> Så om vi tycker stämmer roboten då, då, blir det fan För att någon ska fulla roboten Men vad ska han göra där? Han kommer ju typ ta över bevakningskameran Och typ sprida sig inifrån Jag tänkte också bara att den liksom lurade människan Ja, bara fuck you, jag var inte avstängd Ja men precis, det var lite det Jag tror att den loss, antingen så har den lärt sig Hur den sätter igång sig själv Eller så typ luras den Och hur den är så är ju vår undergång Nära förestående Ja det, det här verkar kommer... säga att jag bara halv som halvt skämtar Jag tror att det här kan vara liksom Tecken på någonting större Så du tror alltså att rob robotarna kommer hinna före Zombisarna? Ja, det tror jag okay. eh, Innan så var det ganska stor Chans för zombies ja, så... Typ fågelinfluensa-zombis Ja, precis, fågelinfluensa-zombis men i och för sig så är det väl ingenting som hindrar liksom det. ena behöver inte. Men det kanske blir jättebra. Då kanske människorna blir så här jättefå i beståndsdelar för att zombieserna kommer. Och då kommer robotarna inse att de typ behöver människorna för någonting. Kanske reparation eller så. Ja, ja. Och då kommer robotarna försvara oss. Robot versus zombies. Som vampyrerna försvarar människorna mot, mot varulvarna i den där serien. Vad den nu heter. Uh, den verkar Den var ganska bra. Den var <laughs> ganska bra faktiskt. För att vampir... det var en intressant uh, Story att människorna var tvungna att förlita sig på vampyrerna för skydd. Uh, men då måste de ju samtidigt ge sig i, i kast med det att vampyrerna äter ju upp dem. Enda anledningen till att vampyrerna skyddar människorna och låter dem leva i sina kollektivstäder är ju för att de behöver människorna som mat. Ah. Och om varulvarna får tag i alla människor, då finns det ingen mat kvar åt vampyrerna. Ah. Det ja, det är lite susiga på det. Det var Lycra. Oj förlåt. Ah. Ja. Oh. Lycra är inte så här var för Lycra är typ alltid varierar Medan typ varud blir det bara vid fullmåne. Ah, okej. Okay. Lichen och Lycra är skillnad för månen. Uh, men det var det var, tycker jag var jättespännande serie. Det det var jag vad det var för serie. Om det är någon som vet vad den heter så får de gärna säga till. Det var en tecknad serie. Jag, jag vet inte ens. Nej, jag vet inte heller. No det? var en tecknad serie. Jag tror till och med att det kanske kan ha varit en webcomic. Uh, Oj. Men den var, den var grym till djup Just det här liksom Ja för fan, det låter spännande Ja och människorna kan ju liksom inte döda vampyrerna, De behövde ju dem liksom ja. Så det, det var en ganska intressant grej Spännande spännande uh, Ja nej, 2. Ja. har och uh, två Har du haft en ny gameplay trailer Har du sett den? Nej jag har inte sett den, jag har sett den här uh, teaser När den staden, eller om de bygger sandslott eller vad det är Ja, ha, den har jag inte sett. Nej, det var länge sedan. Det är någon liten unge som bygger sandslott och sen typ reser sig hennes sandslott som rapture ur havet. Tror jag. Någonting sånt. En liten teaser. Aha, okej. Okay, ja. Jag har sett den när hon står på typ stranden och håller i en bocka. Ja, ja men det är väl typ den. Nej, inte den. Men det reser är inte som en jävla stad. Bygger sandslott. Var det så? Jo, det kanske hon gör. Kanske hon gör. Kommer inte ja. det när var så länge sedan. Nu har de i alla fall släppt en gameplay-trailer. Ja. Ehm, det ser ut som Bioshock. Ja. Det är väl typ det. Jo, jag såg ehm. bilder ifrån det. Man har också fått sett den här uh, Big Sister uh -huh. Och man har också fått höra lite grann om hennes funktion uh -huh. Lite grann um, Uppenbarligen så avslöjades Big Sisters Innan Big Daddy Så folk trodde att det här spelet inte skulle innehålla Big Daddy Överhuvudtaget uh -huh. uh, Vilket är ganska konflikting För att den 13 mars eller något sånt där, uh -huh. Så rapporteras det alltså om att det ska vara Big Sisters med i spelet och att man ska spela som en man Som heter Jack Abbott uh -huh. Som utreder försvinnandet Av hans väns dotter Ja. och han sedan förföljer den här äh, Big Sister ut på en båtfärd och efter en, en misslyckad båtjakt då, så vaknar han i Rapture Aha. Äh, men det kan ju inte ha någonting med någonting att göra nu vad fan var det för jävla rykten nu vet vi ju ba, vet vi inte de facto att man spelar som den första Big Daddy som någonsin gjordes han kanske blir typ tvångsförvandlad till jo, men Big Daddy. även om han blir tvångsförvandlad till Big Daddy kan ju inte han vara den första för den första var ju det Han kom ju sju år senare liksom. Den ja. första måste ju ha funnits där. Ja. I alla sju år. Ja. Så det kan ju inte vara den här Jack Abbott-killen. Nej, det här var, är det före eller efter tvåan? Det här var, alltså det här var före två men sen har det även historier om att det ska vara både en, eh, lite, det var, kommit kommer inte ihåg vad det var Game Informer kanske som skrev att det, både, att det var lite både en pre prequel och en sequel. Ja i samma, men det stämmer ju inte heller. För Big Sister fanns ju inte med i första spelet. Nej. Eh, alltså det är väldigt konstigt det där, kronologiskt sett. Ja. Men eh, jag har sett bilderna när man är under Big Dadden och det tycker jag är häftigt. Ja. Alltså att man har den jävla borren, inte som i ettan. Nu kommer spoiler om ni inte har spelat ettan. Eh, då man blev en Big Dad och liksom, det enda skillnaden var typ såg man inte visiret. Jo, och sen ja. så gick det lite långsammare att ja. gå. Och så och är det men, klonk, klonk, klonk, Men man hade fortfarande jäkla vapen och allting. Ingen cool borr eller... Mm. Nej precis, du fick ju inte de där vapnen um, Men ja, uh, nu är ju frågan Det här som jag har med det här, det med det här. Var kommer den här Jack Abbott-historien ifrån? Ja, det är en bra fråga Vi um, får väl uh, Reda ut det uh, uh, Ja nu, Nej, nej, nej Svinpesten kommer de flesta människorna nu Sen kommer robotarna att ta över jorden uh, Det får människorna som blir kvar Insert Terminator story here Säger nekrot-villig ja. Och Robin Foxy säger zombies vs. robots Monsters vs. aliens Plants vs. zombies och sen så länkar Alien vs. Predator Det uh -huh. uh -huh. Precis. är en film Ja uh -huh. det vet jag, jag har sett den mm. Jag har sett Predator filmen också <laughs> ja, speciellt, Det är väl några spel också mm. hit och dit Ja nej men äh, min intressant här just nu är Var kom den här Jack Abbott-figuren ifrån Varför var han lanserad från början Alltså det här låter ju inte som någonting som man bara kan hitta på Nej nej nej um, att han hamnar där kan det möjligtvis ha varit upptakten då så att säga men att, att men som du säger då att han kommer dit innan spelet börjar. Ja. Men det stämmer ju inte heller för att varför skulle en Big Sister behöva åka till land och kidnappa barn som ja. till Little Sisters ja. när Tennenbaum redan har alla föräldralösa barn och göra Little Sisters av. Ja, det, är det, är konstigt. det stämmer ju inte. Nej, för jag har sett eh, på de här bilderna så ser man ju att eh, Tenenbaum, han ropar den på radio. Ja, roll. precis. Nå, man får åtminstone radio meddelanden från, alltså sådana här inspelade ja. radio meddelanden. För Tenenbaum är väl död? Ja, Eller kanske hon är det. Eller stämmer hon kvar bara... där nere? Okej, okay, först och främst. Utspelas tvåan efter ettan? Tvåan utspelas i sju år efter ettan. Okej, okay, okej. Okay. Då blir det väldigt mycket mer komplicerat. Jag, jag var ganska fest på att det var före. Ja, det var väldigt mycket folk som trodde att det skulle vara före. Jag inkluderat. Men det här är alltså sju år efter. Det är bekräftat. Och du spelas som en big daddy. Det är bekräftat. Men sen kommer de här Jack Abbott-rykterna. Ja, det är weird Och väldigt mycket av Rapture kommer att ligga under vatten nu Så det kommer även bli en hel del undervattensuppdrag. Ja. Vilket jag tycker låter sugigt av två anledningar Ett, an Big Daddy's kan ju andas under vatten Ja vilket gör att min enorma skräck för att översvämmas, vilket jag var jätterädd för i första Bioshock, ja. helt och hållet kommer att gå bort. Ja. Alltså, det är ju ingen mening att vara rädd för att drunkna, för du kan inte drunkna för en Big Daddy. Ja. Antingen det, eller också kommer de att ge Big Daddy möjligheten att drunkna. Vi kommer att göra att alla vattenbaserade uppdragen blir någon form av tidsbaserade. Och vi vet alla hur bra vattenbanor funkar. Ja, precis. Det blir ju alltid bra. Ja specifikt om man måste göra dem på tid. Ja specifikt i Turtles X. Min stol hör så mycket bättre än vad jag gör. Ja den har mer att säga kanske. Jag har nog det kanske. Den är, mm. Det är en robot. Du måste vill... Det måste bli den mest pratglada stolen <laughs> i världshistorien om den har mer att säga än vad jag har. Och vi får hoppas att de gör någonting vettigt av det. Men äh, att vara en Big Daddy är ju väldigt intressant. Ja och nu har vi även som sagt sett den här, här. i den här nya trailern och så får du se bland annat gameplay. Ja. Och de avslöjar även lite detaljer som att du kommer inte att kunna ha, till du kommer inte ha tillgång till lika mycket vapen. Nej. Men du kommer att ha tillgång till fler plasmider. Och ja. annars kommer du kunna använda telepati och frysa tiden. Ooh. Uh, frysa tiden är väl lite små och tråkigt. Men telepati tycker jag kan vara kul. Ja. Absolut. Hur nu det ska fungera. Men, ja. Och du kommer också att ha den här borren. Ja, och den har jag sett och den är ju brutal. Och det är också därför som du kommer att ha en eller två vapen som du kan uppgradera. Så du kommer inte att ha lika mycket och så kommer du att ha den här borren. Du kan inte bära lika mycket som du gjorde i första spelet. Då. Du ah, okay. hade ganska många fler vapen, har jag för mig. Ja, det hade bara. Det fanns ju en hel fanns ju Ja, det fanns jättemycket vapen i ettan, Det kommer det inte att finnas nu utan istället kommer det att finnas uppgraderingar till de vapen man har. Ja. Ah. Och man får ju ha det här valet då Att antingen rädda eller döda little sister Så om du räddar en liten sister så blir hon din Allierade ja. Och då kommer hon att peka ut Faror för dig och hon kommer typ att ge dig Adam och sådana saker Så att det låter ju som en helt onödig grej att ha ihjäl om. Men då antar jag att man får Adam fortare ja. Men om det är någonting som Bioshock 1 Så var ju inte Adam någonting som var svårt att få tag i Det låg ju och skräpade precis överallt ja, ja, ja. Så Och även fast det var snäll så fick man ju de där presenterna från Little Sisters och så. Ja, precis. Så det känns ju sådär halvvärt men, men jag har också sett äh, jag vet att du sa att du hoppades på att det skulle vara mindre fiender ja. än vad det var de andra som att du att det var väldigt det mycket Det var ju hoop. typ det man gjorde. Jag ville ha lite mer dött utforskande och kanske lite mystik och sånt. Ja. Och där gick det bet för ja. att nu har de ju, utan att att också i och med den här trilen att genom att Big Daddy är större och starkare än en vanlig människa, ja. så kommer ju det att vara mycket mer fiender och, som kommer på en och samma gång. Ja. För att de ska kunna, liksom det ska vara någon mening att slåss mot dig. Ja. Um, så ja, där blev det ingen mindre fina för dig utan snarare tvärtom, det kommer bli ännu mer fiender. Ja, vi får hoppas att byggdärdens övermäktighet Ja, väger upp det Ja fast du har de också sagt då att eh, Om en splicer eller få splicers möter dig själv Då kommer de inte försöka ge sig på dig De kommer att fly ah. För att de vet ju liksom att Big Daddy ser för farliga The Rizzle Ja precis så de kommer förmodligen att fly istället Men sen så har vi den här uh, Big Sistern Om det nu bara är en ah. Olika, olika uh, Hemsidor säger olika ah. Game Trailers Säger två, uh, fler De pratar om Big Sisters Ja ah. Men IGN.com Säger Big Sister Okej, okay. ja det är, det är ju en viss skillnad där Helt klart Så, så mm. det är frågan är, det är bara en så är det egentligen en roligare För då blir det mer en, en, en ensam protagonist Eller ja. antagonist liksom som, som Nemesis eller något sånt där Att ja. det är någon man får sträva efter Och i den här cutscene som man kan se I den här demo så får man även se Henne röra sig Eh, bland annat när hon hoppar Och hon är snabb som satan Alltså har hon direkt också Hon har direkt, men hon ja. är mycket längre än en big daddy Och mycket smalare Och jätte, snabb. Ja. Och hon hoppar som fan Det kommer bli ett helvete att försöka träffarna ja. Ska jag säga Jag som hatar de där splicerna som hoppar runt i taket ja, just det, Och teleporterar sig ja. De jävlarna eh, Och det här verkar hon verkar ännu värre Och hon är snabb som bara satan Och sen fick man även se någon hon hoppar upp från backen Svingar sig i någonting En stolpe eller någonting Och så glider hon över ett fönster Och samtidigt skär hon upp hela hela fönstret Så att fönstret liksom brakar in Och sköljer över den. Oj. Och fyller alltihopa med vatten Så hon verkar vara riktigt Liksom Om det bara är en så är väl tanken att hon ska gå igen Genom hela spelet Ja, Hon låter ungefär lite som en Scorch i Gears of War 2 Ja Fast han var ju ett stort antiklimak ja. Robbman får Fox säger hata backtracking, tvåan ska vara en uppföljare. Och det tycker inte jag, jag hade hellre sett en, en premake. Ja, Hur vill du säga det säger, angående B2? Utvecklades uttalare tidigt om att spelet skulle vara både en uppföljare och en föregångare. Så spelet kan mycket väl bygga på två separata historier. Ja, det skulle jag helst se nästan. Men det stämmer ju fortfarande inte. Det är det som är det intressanta. För det, för det, för det har jag ju också tänkt på nu angående det här att säga att den här historien om Jack Abbott att det är han som blir den första. Det hade ju varit mycket mer intressant att få se hur han blir den första Big Daddy. Och att se Rapture in its glory. liksom Det hade jag vilja se hellre än att nu är det mer vatten och titta en fisk. Jag vill ju hellre se den här riktigt förfallet börjar. Kanske lite så här gå runt och snacka med folk. helt Ja, verkligen bara se hur, att det ja. börjar förfalla mer och mer Den här civilisationen Och börjar uppdaga sig mer och mer Men det är narrativt väldigt svårt kan jag tänka mig. Men jag hade ju hellre sett det Men om vi nu se, antar att Jack Abbott är huvudpersonen Och att det utspelar sig före det första spelet ja. Då är det ju fortfarande inte logiskt Att en big sister kommer och kidnappar barn Varför skulle de kidnappa barn på fastlandet När Andrew Ryan bara blir belämnad i fred Ja det är konstigt När de redan har barn De har ju little sisters Ja, det är förvirrande, men vi får väl svara snart hoppas jag det, Men det går ju att spekulera i all oändlighet om det här Men ja, en lösning är ju flera separata historier som du, som du säger Även fast det blir komplikationer För det är väl bra mycket lättare än just en historia och försöka liksom förklara allting Jo, och sen är det också frågan hur, hur intressant den här Big Daddy-historien kommer att vara som, oh. som prequel. Om oh. du nu får bara vara en big daddy, vad syftar är att samla in liten sisters, hur mycket engagemang har du egentligen då i den här storyn? Oh. Och hur mycket känslor har du som en big daddy? Liksom? Ehm. För det är det jag tycker. Om Bioshock, för det första imponerade ju väldigt mycket just med sin atmosfär och oh. sin estetik. Och nu har man ju sett det en gång. Oh. Och nu man ska försöka leva på samma koncept igen så måste de ju komma med någonting nytt. Då måste man ju engagera på något nytt plan så att säga. Ja, oh, exakt. Så jag, jag skulle gärna se det här ja, en ja, dialogbaserat gå runt i ett levande rapture och liksom en prequel, se ja. det här förfallet hända eller då ha en personlig eh, en personlig koppling som man då skulle ha dem, om vi nu säger att Jack Abbott hamnar i rapture eftersom att han letar efter sin väns dotter ja. eh, och att han sen förlorar henne blir den första big daddyn och sen någonstans där i mitten I det som sen blir sequelen Kanske träffa på den här flickan igen Som har levt i Rapture under hela sitt liv Eller ja. någonting sånt Och liksom Om han då är brainwashed För jag antar att det är inte bara Man är ju inte en normal människa Nej. I den där uh, Och att det då skulle kunna trigga någonting Lite grann de här minnessekvenserna från, från första BioNTech ja. Och Eller eventuellt att man spelar som första Big Daddy Och sen triggar minnessekvenserna i bla bla, bla bla. Ja Som i första spelet Ja, alltså Någonting för... sånt Ja på tal om första spelet Det är den första cutscene i första spelet för med mig fortfarande Jag kan ju inte liksom se Du vet det säger They say meant to do great things You know what They were right Och sen liksom Ja, ja så det, det, är det kanske han var på, men... Bild på typen traktor Eller något ja, det han, där Ja hans familj Eller något ja. Ja, så här skit Ja nej det, det var mystiskt Nej den, den har du rätt i Den har jag fortfarande inte fått ihop uh, Bioshock 2 är en helt ny story Och det tror jag inte Så är Esuami uh, säger Eller så är Bioshock 2 en helt ny story men så är det inte så vitt jag har fått. Nej, det, är, det är. Alla visar aldrig stänger av mobilen fast vi eller sänder eller sända nu. Ehm mm. Eftersom jo. att det, även om det skulle vara Nya karaktärer, vilket det ju är Så blir ja. det ju fortfarande samma stad ja. Och staden måste ju ha samma tidslinje Det är det som är problematiken här I sådana fall ja exakt Och eftersom att de har sagt att det ska vara efter det nya spelet Men det, jag tror att det kan vara flashbacks Som hur vi här påpekar Jag hoppas att Berger Shock skulle kunna bli något av en trendsetter För flashbacks sp i, I spel alla lost Typ att man spelar varannan banan som Big Daddy Och varannan banan som tiden Innan man blev Big Daddy typ Ja Ja, och det, det skulle tycker, vara coolt Det skulle vara jätteintressant att säga att du spelar då som Big Daddy Och ser hela den här förödelsen Och sen spelar du som, som Jack och ser hur den här förödelsen börjar komma Och hur ja. det blir till och Ja, det skulle vara jäkligt häftigt Och spela två separata historier Det tror jag också. och jag. och Ja, action som fan som Big Daddy Och ja. eh, information och stealth I ja. I eh, samma förpackning ja. Precis, och Bioshock har väl också en, Ett release datum som säger för ganska snart i hösten har jag för mig, så det är därför jag tycker att det är så konstigt att det kommer ut så mycket, så här, conflicting information hela tiden. Ja. För det är inte alls, alltså det är bara några dagar emellan att det kommer ut informationen om Big Sisters. Ja. Och då står det att det kommer inte att vara några Big Daddies alls i spelet. Och att folk var jättebesvikna och tyckte inte att det var någon mening. Liksom, för att Big Daddies var typ en av de bästa karaktärerna som hade skapats. Och så ska Jack Abbott vara, huvudperson. Och sen så kommer. Uh, kommer det bara några dagar senare att man ska spela som den första Big Daddy, som huvudperson. Ah. Och, uh. Och liksom, vad vill Big Sister? Varför ska man rädda Little Sisters från Big Sister? Ja, ah, uh. det, det är ju, man kan ju trassla in sig i den där historien uh. i, i all oändlighet. Och vill man trassla in sig ännu mer kan man kolla på den här hemsidan, There's Something in the Water. Ja. Ah. Ja. Uh. För den trosslar in det ännu mer. För den, då är det en man där som är helt besatt av ja. att det är det det går ut på. Han är helt besatt av att försöka få ihop de här händelserna. En 71-årig man som har vet att det är någonting i vattnet. Han har sett det. Och eh, Han börjar samla på sig information och tidningsurklipp och så här. Och så gör han anteckningar på sidan. Ringer in och söker samband. Allt ihop är upplagt som sådana här tidningsurklipp och ja. papper man kan titta på. Det är deras nya grejer nästan varje dag. Aha. Så men det är här nya finish-klipp och, och nya saker som man har. Så det är bara den, alltså den hemsidan i sig. Jag har kanske sutt en halvtimme och bara klicka runt det och läst de här utdragen från, från Missing Persons Report och allting. Aa. Och det är riktigt intressant. Ja, men det är, det är kul att de lägger lite krut på det och liksom bygger upp en atmosfär runt omkring det. Mm. Eh, något annat också som är nytt för BioShock 2. Eh, Ska vi ta en låt innan jag säger Ja, vi kör väl på eller ja. så du får du få en liten äh, breather om man säger så. Vi tar en kortare. En kortare. Vi tar en kortare. Den. Ja, det blir bra det. Megaman X, äh, vad står det? Sigmatism OC remix av Mellow Gear. med en ex-signmatism OC-remix av melogear. Och vi ska väl dra på lite snabbt här för att vi lärde sta, sta, sluta lite tidigare så vi ska egentligen sluta nu ganska precis. Oh. För att det faktiskt får att skulle komma ett program efter oss och de kanske vill ha lite tid att fixa sina grejer också. Så ja, men två andra till grejer som ni kan ju få ha med er angående också som har releasats här och inte bekräftats av någon form av utvecklare är att det kommer förutom Big Sisters att vara två andra Eh, nya fiender. Eh, bland annat robotar, vilket jag tyckte kändes lite random, som man även ska kunna hacka på, på sin sida. I och för sig så är väl Rapture ganska högteknologiskt. Ja, Men även <laughs> Sovjet- Folk, vad fan, säger man? Sovjet Sovjetsoldater. Sovjetsoldater precis. Ja, det är ju lite, vad ska man säga, annorlunda. Jag tänkte så här vad var sovjetter i plural liksom. <laughs> Sovjets. Ja, ah, nej men det är misgo, men Ryan som jag sa till dig, Ryan beskriver ju sin misstanksamhet mot att man är en KGB-volf redan i spelets inledande halvtimme. Mm. Så det är väl ja, då introduceras lite halv som halvt då att han har där i när man åker ner den där lilla skutan eller vad man ska säga, ner mot staden så förklarar, är ju även Sovjet med där i. Ja. Att uh, it belongs to everyone. No, says the man in Russia. Ja, uh, it belongs to everyone. Så var det. Ja Precis. Så, ja... Jag gillar alltid sovjetiska soldater Sen Red Alert-serien så det var en trevlig menighet Jag tyckte det lät som en jätte-random grej Jag menar, kan de verkligen vara en fiende? Jag bara, ja ah, vi har splices Som är helt galna i huvudet Och sen så har vi robotar Och sen så har vi en jättestor big sister Och sen kommer det nog liten rysch med en kalashnikov Och pälsmössa och ska utgöra någon form av hot är <laughs> ah, ja. inte de typ bara vara mat, Typ komma in där och bara, what the Och sen är de typ körd Har man är en big daddy så Men det skulle vara kul att sätta skräck i lite vanliga människor Som inte knarkade på massa ädla och sånt Ja, precis Uh, ja, men som vi säger, det som spelar får se. Och ja. Det tyckte jag var bra. Och det tycker jag att vi kan avsluta dagens sändning med så att de får lite tid på sig här. Ja, absolut, absolut. Killarna. Så ja. Uh, det var väl det vi hade att uh, ta och, upp idag. Ta upp idag. Ja. Det här programmet kommer även att kunna lyssnas på i efterhand. Håller du efter det på bloggen för de av er som har missat. Yes. Yes. Krikke Fixar vilke det <laughs> Ja då. Det kommer väl upp antingen idag eller imorgon. Ja, jag tror att de, är, de behöver inte höra det idag. Nej, så jävla bra jag inte. Nej då. Yes, så. Ja, vi vill tacka så mycket för den här dagen. Det var väldigt kul att ni var väldigt aktiva med och kommenterat och eh, vi har tid om inte hon läsa allting idag. Nej, det var väldigt mycket kommentarer mm, det, var det bra. vi för. Det var bra det, tackar vi för det. Och eh, vi är på samma webbläsare samma tid även samma kanal. <laughs> samma kanal nästa vecka. Så framtidsdes. Game on. Studentradion Falun.